Pentru că suntem mădulare unii altora. Mâniați-vă și să nu păcătuiți, să nu apună soarele peste mânia voastră. Să nu dați prilej diavolului, Cine fură, să nu mai fure. Și mai degrabă să lucreze cu mâinile lui la ceva bun, ca să aibă ce să dea celui lipsit.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 nici cuvinte nechipzuite, nici glume proaste, care nu sunt cuvincioase, ci mai degrabă cuvinte de mulțumire. Că știți bine că niciun curvar, niciun stricat, niciun lacom de avere, care este un închinător la idor, nu are parte de moștenire în împărăția lui Hristos și a lui Dumnezeu. Nimeni să nu vă înșele cu vorbe de șarte, căci din pricina acestor lucruri vine mânia lui Dumnezeu peste oamenii neascultării. Să nu vă întorvărășiți, dar deloc cu ei. Odinioară erați în tuneri, dar acum sunteți lumină în Domnul. Umblați, deci, ca niște copii ai luminii căci roada luminii stă în orice bunătate, în neprihănire și în adevăr. Cercetați ce este plăcut înaintea Domnului și nu luați loc, și nu luați loc parte la lucrările neroditoare a întunericului, dar încă mai degrabă o sândițiile. Căci e rușine numai să spunem ce fac în ascuns. Dar toate aceste lucruri, când sunt o de Lumină, sunt date la iveală, pentru că ceea ce scoate totul la iveală este Lumina. De aceea zice, deșteaptă-te tu care dormi, scoală-te din morți și Hristos te va lumina. Luați seama, deci, să umblați cu băgare de seamă nu ca niște înțelepți, ci ca niște înțelepți. Răscumpărați vremea, căci zilele sunt rele. De aceea nu fiți nepricepuți, ci înțelegeți care este voia lui Dumnezeu. Nu vă îmbătați de vin, aceasta este destrăbălare, din potrivă fiți plini de Duh. Vorbiți între voi cu psalmi, cu cântări de laudă, cu cântări de obnicești. cântați și aduceți din toată inima laudă lui Dumnezeu. Mulțumiți totdeauna lui Dumnezeu, Tatăl, pentru toate lucrurile în numele Domnului nostru Isus Hristos. Supuneți-vă unii altora în frica lui Hristos și Apostolul Pavel continuă Vorbește despre atmosfera din familie, vorbește despre cadrul social în care acționăm în fiecare zi și termină prin a ne spune că viața este o luptă, prin a ne spune că noi nu avem de luptat unul împotriva celuilalt că n-avem de luptat împotriva oamenilor, ci că războiul spiritual pe care noi îl ducem este împotriva Duhurilor, este în domeniul spiritual, este o luptă pe care o ducem în fiecare zi. Și această luptă se dă pentru identitatea noastră. Aș vrea să înțelegem în contextul a ceea ce spune Apostolul Pavel, dacă citim chiar și înainte de versetul 22 în uh, capitolul 4, vom vedea că Apostolul Pavel descrie omul care se naște pe pământul acesta, și care încă n-a ajuns să-L cunoască pe Dumnezeu. Când ne naștem pe pământul acesta, ne naștem în firea păcătoasă, în natura noastră umană păcătoasă, pervertită de puterea păcatului. Ne naștem pe pământul acesta sub stăpânirea celui rău. Și cât trăim sub această stăpânire, suntem robi ai păcatului. Apoi, când se referă la modul în care noi percepem realitatea din jurul nostru, Apostolul Pavel ne spune că omul care încă nu s-a întors la Dumnezeu, are mintea întunecată, inima împietrită, voința legată și este fără pic de simțire. Adică nu percepe lumea spirituală în care se află Dumnezeu, nu-l percepe pe Dumnezeu. El este stăpânit de natura păcătoasă. Și chiar dacă își dă seama că nu face bine anumite lucruri, El este rob al păcatului. Este foarte important ca noi să realizăm că identitatea pe care o avem în această perioadă este o identitate bazată pe familia în care ne-am născut, o identitate bazată pe acțiunile noastre, pe faptele noastre, pe legăturile nedumnezeiești, blestemele și minciunile pe care noi le primim și le auzim în jurul nostru. Și aș vrea acum să fim cât se poate de real ca să putem să înțelegem de ce avem o identitate atât de proastă. De ce avem un self-esteem, o încredere de sine atât de dărâmată? De ce suntem cum suntem? Pentru că, să luăm exemplu, perioada de copilărie. Care dintre dumneavoastră ați fost geniu la patru ani? N-avem genii la patru ani. Ne miră anumiți copii care sunt, zicem noi, supradotați, că au anumite talente, anumite abilități și ne mirăm de anumiți copii. Dar în general nu suntem experți în perioada copilăriei. Nu facem lucrurile așa cum ar trebui. De câte ori vi s-a întâmplat să vă spună părinții, habar noi, mă, când faci un lucru, fă-l ca lumea. dar de unde să-l facă ca lumea, că nu l-a mai făcut niciodată. Și noi așteptăm ca copiii să fie perfecți. Și de multe ori când suntem stresați, le spunem, niciodată nu vei face lucrurile bine. ăsta e un blestem, care îl punem peste ei. Apoi, în stare de nervi, tot felul de cuvinte cu care nu avem grijă cum le rostim, peste cine le rostim, ca părinți. Și în loc să ne binecuvântăm copiii, îi blestemăm. Și ei pornesc în viață cu această identitate dată de părinții lor. Tu nu ești bun de nimic, tu ești gras, tu ești ultimul în clasă, tu nu poți face nimic. Și apoi, cuvinte și mai grele, tu ești prost, tu ești nebun, tu ești nesupus, tu ești un techergeu, indiferent ce cuvinte formulăm. Astea sunt cuvintele care zidesc identitatea multor persoane în perioada de copilărie. Și apoi merg la școală și la școală, în cadrul social în care se află, copiii, ei între ei, rostesc. Cuvinte care agravează și mai tare identitatea copilului. Dacă și profesorii sau învățătorii fac lucrul acesta, produsul care rezultă în perioada copilăriei este un om dezorientat, un om care adeseori nu știe ce vrea nu știe ce merită să facă în viață, un om care nu știe nimic despre viitorul lui, un om dezechilibrat și dacă mai trăiește și într-o familie disfuncțională sau dezechilibrată, lucrurile se agravează, ajunge în perioada de tinerete, care sub imperativul, Cuvintelor care au fost rostite, a identității pe care El și-a format-o auzind ce spun oamenii din jurul Lui, rămâne mirați de ceea ce se întâmplă în viața acestor tine. Am fost foarte atent când Oana Zăvoreanu Acu câteva zile, două zile, a venit, cum n-am mai văzut-o niciodată, ori de câte ori am văzut-o, am văzut-o ca o care lovea în mama ei cu niște cuvinte care mă loveau pe mine la inimă și am zis cum mai poate rezista această femeie. La seară a venit și a zis, a sunat o pe mama sa care era la spital din cauza ei. Și a zis, mami, iartă. Mami, spunem acum public, mai vrut sau nu mai vrut. Era un strigăt în ea. Mami, spunem, mai vrut, ai vrut să mă nasc sau n-ai vrut să mă nasc? Aici am înțeles și am realizat. Această femeie trăiește o tragedie a vieții ei pentru că avea o identitate denaturată. În identitatea ei, ea considera că este un accident în lumea aceasta. Ea considera că este o victimă în lumea aceasta. Ea considera că mama ei n-a vrut-o. Și am fost foarte atent la acele momente când ea cerea ca mama să-i spună te-am vrut, te iubesc. Dar această inimă de mamă rănită i-a înghețat cuvintele pe buze. Fost foarte atent la momentul acesta și mama a început, tu știi că te-am vrut, tatăl tău te-a vrut într-un mod extraordinar. Și ea spune, știu că tata m-a vrut, dar tu m-ai vrut pe mine. Și această femeie și-a adunat Puterile și-a zis, da, Oana, te-am vrut. Te-am vrut și te iubesc. E tăria, e puterea unei mame după ce a lovit-o atât de puternic, public, la nivel național, după ce a băgat-o în spital, să spună, Oana, te-am vrut și te iubesc. Frații mei, această tragedie, viețile multor tine. De ce a fost Oana așa cum a fost ea? De ce a acționat așa cum a acționat ea? Un lucru, am spune, minor, dar foarte important pentru ea. Ea a crezut că mama ei n-a vrut-o, că ea este un accident în lumea aceasta. Frații mei, stimați creștini, oameni care dați importanță vieții acesteia, aș vrea să înțelegeți identitatea pe care o au copiii noștri și identitatea pe care o acceptăm fiecare dintre noi, determină acțiunile noastre. Determină reacțiile noastre, atitudinile noastre, determină viața noastră și, în final, determină veșnicia noastră. Este foarte important. Și acum, aș vrea să realizăm că fiecare din noi ne-am născut ca urmare a naturii noastre firești păcătoase, cu o identitate păcătoasă. Și Apostolul Pavel numește această identitate omul cel vechi. În momentul în care te întorci la Dumnezeu, pentru că identitatea aceasta... Este zidită pe trecut și pe prezent. În ce familie te-ai născut, cine ai fost, ce ai făcut, cum ai făcut, cum ai învățat. Toate astea sunt zidite, această identitate, pe trecutul nostru. Când noi ne întoarcem la Dumnezeu, se întâmplă ceva extraordinar. Ieșim de sub stăpânirea celui rău și intrăm în relație cu Dumnezeu. Păcatul nu ne mai robește, ci noi suntem eliberați din starea în care am fost. Mintea noastră este luminată de cuvântul lui Dumnezeu. Inima este despietrită și devenim sensibili la prezența Lui Dumnezeu, la cuvintele Lui Dumnezeu, la intervențiile Lui Dumnezeu. Voința noastră este eliberată și din robi noi devenim slobos, copii ai Lui Dumnezeu. Ieșim din împărăția întunericului și intrăm în împărăția luminii lui Dumnezeu. Te deschide o nouă perspectivă pentru viața noastră. Păcatele noastre, prin pocăință, prin credință, sunt iertate de Dumnezeu. Dumnezeu șterge trecutul nostru, identitatea noastră din trecut. Trebuie dezbrăcată ca o haină. Dezbrăcați-vă de omul cel vechi care se strică după postele firii păcătoase. Dezbrăcați-vă! Dați la o parte această identitate... Lăsați buretele lui Dumnezeu să șteargă trecutul vostru, să șteargă blestemele care au fost rostite peste voi, să șteargă transferul generațional negativ, să îți rupă legăturile nedumnezeiești din viața voastră. Orice putere negativă a cuvintelor care au fost rostite peste voi să cadă jos, și prin puterea sângelui lui Isus Hristos. Să vă schimbați buletinul, certificatul de naștere, pentru că intrați într-o împărăție, intrați într-o familie care nu se bazează pe trecutul vostru, pentru că trecutul vostru a fost ters și se bazează pe viitor, ce spune Dumnezeu despre tine? El care cunoaște viitorul, El care știe cine ești tu cu adevărat, pentru că te-a creat, nu impresie trecătoare cei, un adevăr fundamental este ceva care se referă în mod special la tine, din partea Creatorului tău. Când ne întoarcem la Dumnezeu, spune Apostolul Pavel, noi avem această putere să ne dezbrăcăm de omul cel vechi și să ne îmbrăcăm cu omul cel nou făcut după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Haleluia! Cum e omul nou făcut după chipul și asemănarea lui Dumnezeu? E un om liber! E un om care are autonomia din partea lui Dumnezeu și poate să decide asupra vieții lui. E un om care seamănă cu Dumnezeu. În fiecare din noi există această dualitate. Și dacă într-adevăr, alături de această dualitate, există și fenomenul dezbrăcării de omul cel vechi și îmbrăcării cu omul cel nou, care trebuie să crească, să se dezvolte și să ajungă la maturitate, atunci... Identitatea pe care noi o avem se bazează pe ceea ce spune Dumnezeu despre noi. Și când noi adoptăm această identitate, când noi credem cele 36 de afirmații și le adoptăm pentru noi, în momentul acesta viața noastră se schimbă. Noi nu mai mințim și spunem adevărul. Nu mai furăm și lucrăm cinstit ca nu numai să avem îndeajuns, dar să putem da și altora. Apostolul Pavel spune că adoptând această identitate, lăsând ca omul nou să se dezvolte în tine, îmbrăcându-te cu acest om nou, Lucrurile se schimbă. Tu nu te mai mâni și chiar dacă te mâni, n-a pune soarele peste mânia ta. Tu nu păcătuiești când te mâni, că pui strajă gurii tale. Tu nu lași cuvinte neroditoare să-ți din gură, pentru că tu știi că ai fost chemat să binecuvântezi, nu să blestești. Viața ta se schimbă, coordonatele în care tu te miști sunt extraordinare pentru că tu nu mai întristezi pe Duhul Sfânt, ci tu aștepți ca Duhul Sfânt să te informeze, să te instințeze. tu aștepți ca Duhul Sfânt să-ți vorbească, să te călăuzească. Tu cauți plinătatea Duhului Sfânt în viața ta. Tu elimini amărăciunea, iuțimea, mânia, strigarea, clevetirea, răutatea și tu devii un om bun, un om milos, un om iertător, un stil de viață iertător. Pe tine nu te afectează, indiferent ce spun cei din jurul tău. Nu se lipește ca nuca de perete, nu te afectează cu nimic. Tu iei exemplu de la Dumnezeu. Pilda ta, modelul tău, este Dumnezeu. Apoi tu trăiești în dragoste. Lucrurile astea lumești, curvia, sexualitatea, lucrurile care la ora actuală, nebunește lumea! Pe tine nu te afectează. Pentru că tu știi că oamenii care fac astfel de lucruri nu sunt din împărăția lui Dumnezeu. Tu ești în lumina lui Dumnezeu, tu cercetezi care este voia lui Dumnezeu, ce este plăcut înaintea lui Dumnezeu. Apoi viața ta de familie se schimbă este guvernată de dragoste și respect. Relația dintre soți este sub binecuvântarea lui Dumnezeu. Relația dintre părinți și copii este o binecuvântare care dă copiilor viață lungă și binecuvântată. În cadrul social în care te afli, tu nu slujești oamenilor, ci slujești lui Dumnezeu. Frații da mei, e o mare schimbare, e o mare schimbare. Am discutat cu oameni patroni care angajează personal în afacerile lor și spune, dom'le, teroarea cea mai mare la ora actuală este să-i urmărești pe oameni, să-i faci să lucreze, să-și achite atribuțiile, mă stresează lucrul acesta... Dar spune când văd pe cineva că lucrează cu cinste, lucrează, nu se ascunde, își dă tot ceea ce are pentru firmă, pentru lucrarea pe care o face, este ceva extraordinar. Fraților, noi nu lucrăm pentru oameni, indiferent că ești patron, indiferent că ești muncitor, ci lucrăm pentru Dumnezeu oamenii care l-au primit pe Isus Hristos, care au identitatea descrisă de aceste 34, 36 de afirmații, oamenii aceștia sunt o binecuvântare oriunde merg, orice fac, oriunde ajung. N-ai vrea să fii o asemenea binecuvântare și tu. N-ai vrea să te bucuri de ceea ce Dumnezeu vrea să facă prin tine. N-ai vrea în această dimineață nu numai să adopți aceste afirmații care zidesc identitatea ta, dar viața ta să fie schimbată în totalitate. Tu să fii în Hristos și apoi să înțelegi că nimeni și nimic nu poate să denatureze, nu poate să frustreze nu poate să anuleze identitatea pe care tu o ai în Hristos. Și acum, și vrea să înțelegem un lucru foarte important pentru fiecare creștin. Cine ai fost și cine ești în Hristos depinde de tine. Se dă o bătălie la nivelul minții noastre. Satan nu renunță ușor. El are pârgiile lui prin posta firii, posta ochilor, lăudăroșia vieții. El ne atacă și atacă identitatea noastră în Hristos. Am plâns. În inima mea, când am văzut oameni ai Lui Dumnezeu care s-au sacrificat o viață întreagă pentru lucrarea Lui Dumnezeu și la bătrânețe au înnebunit. Oameni care au predicat Evanghelia și la bătrânețe au infirmat ceea ce au spus altora. Ne doare lucrurile. Ne doare. Știți de ce se întâmplă lucrurile astea? Pentru că e o bătălie mare, e un război spiritual la nivelul minții tale. Acolo se dau bătălii grozave. Dar aș vrea să înțelegem. Dumnezeu nu ne-a lăsat singuri în acest război. Iisus Hristos a spus în Matei Eu sunt cu voi în fiecare zi. Apostolul Pavel ne spune în Romanii, în capitolul 8 Duhul Sfânt vă ajută în slăbiciunile voastre. Salmul 119, versetul 5, ne spune, cuvântul lui Dumnezeu este o lumină pe care are a vieții noastre. Tu nu e singur în această bătălie. Diavolul va încerca să te atace noaptea. Când nu beghezi, când dori, când nu stai în post și în rugăciune. Va, va, va căuta momentele slabe din viața ta ca să te atace și va veni cu tot felul de gânduri la nivelul minții tale și va încerca să distrugă ceea ce a zibit ani de zile Dumnezeu în viața ta. Deșteaptă-te tu care dormi. Îmi place versetul acesta pe care Apostolul Pavel îl spune. Deșteaptă-te tu care dormi, scoală-te din morți și Hristos te va lumina. El îți va da puterea în lupta de zi cu zi. El nu te va lăsa să cazi victima, dar tu trebuie să lupți. Și Apostolul Pavel în capitolul 6 ne face conștienți de această luptă pe care o avem de dus fiecare din noi. Dați mei, v-am dat acest fluturaș, nu ca să-l puneți în arhivele dumneavoastră. Puneți-l în veceu, puneți-l în bucătărie, acolo unde vreți să aveți un răgat. Citiți-l. citiți, -l. citiți -l și personalizați -l. E foarte important lucrul acesta. Să adoptați aceste atribute identității voastre. E foarte important. Și apoi Apostolul Pavel ne spune... Pe lângă că Isus este cu noi, Duhul Sfânt ne ajută în slăbiciunile noastre. Cuvântul lui Dumnezeu ne luminează. El ne oferă armătura Lui în această luptă. Și prima armă este adevărul. Fiecare să spună aproape lui Său adevărul. Adevărul este cingătoarea care ne ține echilibru și verticalitatea. Ca cum spune Apostolul Pavel, să rămânem în picioare. Ajută-ne, Doamne, ca fiecare din noi să spunem adevărul în orice împrejurare. Apoi este râvna Evangheliei Păcii. Frații mei, Dumnezeu ne-a chemat să ducem această Evanghelie a păcii, a împăcării, dar cu râvnă. Haideți să ieșim din comoditatea noastră. Haideți să ieșim. Cei care vor prezenta concertul de Crăciun au fost în nenumărate rânduri la repetiție. Ligia ori de câte ori vine acasă, spune, sunt extenuată, sunt extenuată. Nu știu dacă voi mai face la anul lucrul acesta. Este foarte greu. Vreau să, să, să pun toate vocile împreună. Nouă ni se cere să, în această atmosferă de sensibilitate spirituală, să le spunem oamenilor, haideți la ceva plăcut. Noi chemăm să se, rupte, să se lupte cu piarele în arenă, așa cum au făcut creștinii în vremea Imperiului Roman. Și chemăm, într-o atmosferă caldă, pe scau, să asculte un mesaj de Crăciun. Vei face tu, vei ieși tu din comoditatea ta și te vei gândi și vei zice, Doamne, dăm trei persoane pe care să le invit, cărora să le pot spune despre tine, despre nașterea ta, despre scopul pentru care tu ai venit pe pământul acesta ca un bebelaș. Doamne, ajută-mă așa cum știu eu. Să pot prezenta această Evanghelie. Haideți, frații mei, să ieșim din această comoditate a secolului XXI. Haideți! Să luăm Evangelizarea, să luăm starea oamenilor și a vremurilor pe care le trăim pe umerii noștri nu numai păstorii, nu numai liderii, fiecare din noi care am avut o experiență cu Dumnezeu, înțelegem că suntem chemați și aceasta este o armă în lupta spirituală, să duci cu râfnă Evanghelia Păcii. Știi ce înseamnă râvnă? Cu entuziasm. Să nu fii pasiv, cu, să fii carismatic să folosești și mâinile, și ochii, și picioarele, și părul, orice, ca să poți comunica Evanghelia păcii. Apoi, o altă armă este platoșa neprihănirii. Mi-ați văzut pe cei din film că trag glanțe în ghei și vedeți că pe urmă să am avut platoșa. Inima mi-a fost protejată. A ricoșat glonțul. Dumnezeu vrea să folosim platoșa neprihănirii. Să o punem pe inima noastră și indiferent care sunt glonțele care se îndreaptă către noi. Noi avem această protecție din partea lui Dumnezeu. Apoi, este scutul credinței cu care vom putea stinge săgețile arzătoare ale celui rău. Câte săgeți nu vin peste tine în fiecare moment. Și vrea să mănuiești scutul credinței. Aș vrea să crezi că ceea ce a spus Dumnezeu este adevărat. v a auzit duminică că Dumnezeu a vorbit cu sute de ani înainte ca Iisus să se nască pe pământul acesta cu precizie. Unde se va naște? prejurările în care se va naște. Nici nu era vorba despre Imperiul Roman în vremea aceea, când Dumnezeu a vorbit prin prorocul Icaia că lucrurile au, vestit, au povestite cu claritate, pentru că ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu este adevărat. Crede lucrul acesta! Crede lucrul acesta! Și dacă nai credință în deajuns, cere lui Dumnezeu, Doamne, mărește-mi credința! Apoi, este sabia Duhului. Îmi place atât de mult... Ce spune Apostolul Pavel, în evrei, cuvântul tău este ca o sabie cu două tăișuri, pătrunde până acolo, că judecă simțirile și gândirile inimii. Cuvântul lui Dumnezeu taie în față și în spate. Îl spui altora, dar se referă și la tine. Noi nu trebuie doar să-l spunem altora, ci să-l trăim în viața noastră, pentru că dacă nu-l trăim, taie în direcția noastră. Da, spune Apostolul Pavel, să avem grijă ce spunem altora, să trăim noi. Să nu fim niște filozofi care nu mai filozofăm, ci să vorbim din experiențele noastre cu Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu este o sabie în care tu ești chemat să intri în ofensivă. Declararea, spuneam duminica trecută, că noi suntem chemați să prorocim. Dar nu ce ne trece nouă prin cap. Nu haluginațiile noastre, nu visele noastre, să prorocim cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că dacă prorocești cuvântul lui Dumnezeu, îl personalizezi, Dumnezeu se angajează să-L împlinească. Și am văzut în viața mea, în relația mea cu Dumnezeu, am văzut prorocii de genul acesta care s-au împlinit. Și de aceea am curajul să prorocesc. Am curajul să prorocesc Ce știu că este voia lui Dumnezeu. Apoi... Este vorba de coiful mântuirii, coiful care se pune pe cap și care -ți protejează mintea, gândurile. Mântuirea înseamnă relația stabilită cu Dumnezeu. Și când ai coiful mântuirii, este ca o protecție împotriva bruiajelor care vin din partea celui rău. Tu ești protejat. Informațiile negative sunt scurcircuitate, sunt trecute la masă. Electroniștii știu ce înseamnă lucrul acesta. Bruiajele care sunt în jurul tău sunt scurcircuitate și semnalul clar care vine de la Dumnezeu, vocea lui Dumnezeu, tu o cunoști. Tu o știi! Tu nu faci confuzie! Vorbește Dumnezeu sau nu vorbește Dumnezeu! Pentru că tu ai filtrajul corespunzător. Tu cunoști vocea lui Dumnezeu. Tu cunoști susurul blând al prezenței lui Dumnezeu. Tu știi modul în care Dumnezeu vorbește și îți comunică ție. Nu există confuzie. Așa cum spune Apostolul Pavel, știm cu toată certitudinea, incertitudinea dispare când este vorba de acest coif al mântuirii pe care Dumnezeu vrea să-l porti pe capul tău. Vei pleca din locul acesta. Este săptămâna de pregătire pentru sărbători. Fiecare se pregătește. E o alercare extraordinară. Mașinile merg și vin. Orașul este aglomerat. Oamenii se îngrămădesc, mai ales acolo unde sunt reduceri. Parcările sunt pline. Te vei întâlni cu oameni și vor aștepta identitatea ta. Vor aștepta să te prezinți. Poate vei face noi cunoștințe. Și vor aștepta să te prezinți. Mă rog în această dimineață ca să te uiți în buletinul tău, în certificatul tău de naștere. Și aș vrea să citești în acest certificat. Eu sunt acceptat și iubit de Iisus. Eu sunt copilul lui Dumnezeu, eu sunt prieten cu Isus. eu am fost justificat de Isus prin jertfa de pe calvar, eu sunt una cu Isus, una în duc cu El, eu am fost cumpărat cu un preț mare și aparțin lui Dumnezeu, eu sunt un mădurar în trupul lui Hristos, eu sunt sfânt! Am fost înfiat de Dumnezeu prin Isus Hristos. Eu am acces direct la Dumnezeu prin Isus Hristos. Eu am fost răscumpărat și iertat de toate păcatele mele, Satan, în numele lui Isus. Taci, n-ai dreptul să vorbești. Eu sunt complet în Isus pentru a deveni asemenea lui. Eu sunt în siguranță în Hristos. Nimeni nu se poate, nu ești la cheremul cuiva. Eu sunt liber pentru totdeauna de condamnare. Eu sunt sigur că toate lucrurile lucrează împreună spre binele meu. Dumnezeu este de partea mea, nimeni nu mă poate o Eu nu pot fi despărțit de dragostea lui Hristos. Eu sunt proprietatea lui Dumnezeu. Eu sunt un și pecetrui de Dumnezeu. Eu sunt ascuns cu Hristos în Dumnezeu. Cine se lovește de tine, se lovește în primul rând de Dumnezeu. Eu sunt deplin plin încredințat că lucrarea bună pe care Dumnezeu a început-o în mine o va termina. Nu-s perfect, nu-s perfect, dar sunt în mâna olarului. El mă frământă și îmi dă forma după voia Lui. Eu sunt cetățean al cerului. Eu nu am primit un duc de frică, ci de putere, de dragoste și de chipzuință. Eu voi primi îndurare și har în vreme de nevoie. Eu sunt născut din Dumnezeu, El mă păzește și cel rău nu se poate atinge de mine. Aleluia! Eu sunt important în lucrarea lui Dumnezeu, eu sunt influent în această lume, sunt starea pământului și lumina lumii, eu sunt un canal de viață, sunt mlădița din adevărata viță, eu sunt templul lui Dumnezeu, eu am fost ales și rânduit să fiu roditor, eu sunt un martor al lui Isus Hristos, eu sunt împreună lucrător cu Dumnezeu. Eu am autoritate prin Isus. Aleluia! Eu sunt împuternicit de Dumnezeu pentru slujba păcării. Eu sunt lucrarea lui Dumnezeu, opera de artă a lui Dumnezeu. Eu sunt liber și mă pot apropia de Dumnezeu cu încredere. Eu pot totul în Hristos. Aleluia! Haideți să-i dăm toată gloria, toată cinstea celui care a făcut posibil lucrul acesta pentru fiecare din noi. Pentru fiecare din noi. Aleluia! Haideți acum să-i mulțumim, să ne ridicăm în picioare, să-i mulțumim. Și dacă este aici cineva care nu are siguranța că se află în Hristos, care n-are siguranța că este mântuit, nu pleca din locul acesta. Că deja te fac să ridici mâna și pleci. Aș vrea să vii la terminare și să spui vreau să mă predau Domnului, vreau să mă decid în această dimineață, să-mi schimb identitatea ca viața mea să fie schimbată. Haideți acum să intrăm în mulțumire, să-i mulțumim pentru ce a făcut Isus pentru noi și pentru identitatea pe care o avem în El.